Astertuntan Nuroz eguna kurdistanen, nun bait, kurduen, e? Eh? Haberi eguna astertuntan iragaiten dela, testu inguru berezian, badakigu igandetik, Turkiak uh, Afrin, kontrolpian hartu duela, Afrin uh, gunea hiria kokatzen da nonbait uh, Siria ipar mendebealdean eta Juanen urtagiraren ogoietik uh, erasoa jana da Turkiak, uh, shagaskiak eramanez uh, angokor duen kontra hobeki ulertzeko egoera horze itugu Carlos Zurutza uh, nazioarteko kazetaria egon ondori. Eh, bueno, baita zuri ere. Eraso urrekin zer da Turkiaren txidea? Turkiak beti mehatzatu, ez? Mehatxu bere arabilu du. E, behin eta berriz tarri pekatzen du ziriai par e, mendebaldetak ialdean pekakako aktivistak edo, edo gerlaria diela kontrolpean da, dakatena eskualdea eta, eta turkiaren zat afrin zan objetibo edo esede errexena zergatik, afrin da kantoi bat, erabati da daona hau da, gainontzeko rosaba ditzen horrekin loturarik ez duena Beraz, Turkiare, Turkiaren zat, ba, ba, ba, ba, bueno, oso, bueno, erresa ez, erresa ez da izan, zehia, bila, bete eman dituzte e, borrokatzen, bineo, bineo, izen, e, funtsian erdoan egin naizuna zan, egin, ba, maegainen jarri, herriaren aurrean, garaipen bat, ez? Eta berak dioen garaipen hori da, pekaka, pekakako terroristak bota dituela, ba, eskualde horretatik. Ala pika ka eh Rojava, Rojava baliatu zu entzulentzat Syriako Kurdistan dela eh Rojava erandezak ego Erduganek deliberatu duela erasotzia beraz eranduzu bada joko bat eh? ez da bata bestearen kontra badira iniz gauza jokoan jadanik zurekin aipatugi nuen hori Bada akordio bat ere or, duena importantzia, Turkia eta Erruxiaaren artian, eta nun bait, Erruxiaak ere itendu bitartekaritza bat, Siria eta Turkiaaren artian, jakinez, Siriaak ere e, e, e, iparmende aldeko kurduak laguntzen zitula memento batez Turkiaren kontra, beraz argitzeko, zegertatzen nahi da. Bai, zaila, askotan zaila, ulertzea, ez? Batez, siriako gerra, izaten ari dela, ba, ba azken amarka da huetako, ba, igual korapti jatxuena, eta, eta aldre da. Baina, funtzean, e, e, eina hondi batean, kasu honetan oso horre xuler daitek eta, eta kontua da, denek, bai Turkiak eta eta bai Asadek, korrotu ikutela, kurduak, ez? Orduan, e, asirako, asirako, asiran, e, kurduei luzatutakoa dakoa, ba, ba, damasko teizan, edo edo errenditu eta eta gure tropei sartzen utzi eta Eskualdea kontrolatzen utzi, asaden tropak esanagait seriartropak edo edo bueno, Errusiak bide emango die turkoei eta turkoek inbadutuko dute Eskualdea. Ordone azkenen, gaur Kurduak etzien errenditu, etzuten den Eskualdea asaden eskuetan utzi nahi zaiz, bezala, dakigun ba, asaden garaian edo okerra horretikan ba kurduek sekulako zapalkuntza jasantzutan neonek ere kontatu nuen nahin bidaietan, eta ikusi nun ere begia hauekin ez. Beraz, azkenin ingertatu da bigarren aukera hori errusoek, errusiarrek erretiratu india, eta aukera eman diete kurdu turkuai sartzeko. Azadek ez du behatzi muikiu, bialduzik jun, e, brigada batzuk, benio naiko, e, kenyu kosmetiko baten, hau da, erabat testimonialazan, zeatik, Asadi ere, interzatezaiolako, kurduak handik ospaitea, eta hoi xeda, aintzen dut, kartatzen nahi dana ez. Hau da, asadek e, tiro bakar bat ere botagabe, lortu du asir-asiratik nahi Hau da, kurduak beren eskualdo horretatik aldekea. Orduan, eh ba hoize momentu hontan hoize da gertatzen aidaena, ez? Da 11 despla, daude eta da bilakatu da beste krisi humanitario bat, ez. Dena ez pomerreten noieneko nahi, no la kontatuan istorio hau, e, gure inguruko prentza edo prentza generalistan bain eta berriz errepikatu da e, gutan, gutan Damasko ekialdean dagoen eskualde horretan <coughs> zibila hiltzen ari zirela eta hori ere gilla da. Eta frin nialdi ziltzen aiziena ziela e, kurduar, e, kurdu miliziarrak ez. Orduan, nahi nuke ere salatu, prentsak nola mandun albiste horiez, baten e, zebila dia dienak eta bestean gerlariak. Eta hori gezurra da, bitokitan ildia zibilak eta esanberdu guna ere, ugutan dauden gerlariak dira, alkaedako kideak. Hau da, leheno asiran nahi patu betena, asiriako gerra oso korapiatxo ezeten ari da, eta inbatetan ba, ba, bueno, oso erresa da ba ba zurrunbilo hortan galtzea. Minosena nuna zan prentza generalistak edo edo medio nausiek e, albistea honela eman dutela, ez? Baten gutan hain justu Sevilla kiltzen ziela eta bestean aldiz kurdu miliziarrak. Orduan horri gusten da, horri gusten da zea agenda dago medioen artean ere. Eta azpi aurratu naietena da, ba bai, eh Afrinen Kurdun milizarra daudela, Sevilla asko daudela, Sevilla asko dielela. Eta agutan, ebai, gutan zebilaak hildia, minio burroka ere badaude. Eta eskutatzen nahi beste gauza bada, agutan ba, ba, dauden gerlari gerlarioiek alkaedakin lerratuta dauzela. Mm -hmm. Eta hori ez zaigo esaten, ez? Horrek ez du esan nahi, horrek ez du, jakina horrek ez dio, inongo legitimitaterik ematen, hango zebilaak hiltzeari, ez? Beno, justo iten nuen eh, apunte hori ez, eh, askotan irakurtze iku pede eh, unkariak eta, eta jartzen gaita lebizta horren, beno, ba manipulazioak asu honetan oso agerian izan da, oso agerikoa izan da. Hola, eh? e, ikut gendelaik eguera, maiten du, Turkia eta Siria, horts Erdogan eta Al-Assad aliatu direla, benen garai batez ere etxai ziren? Bueno, Azat eta, eta, eta Erdogan ez dia inondik ere aliatuak, ez? baino bat eturri dira kurduak akabatzearekin, nao da. Kurduak akabatzeko gerra bat baldin bada, batera borrokatuko dute Eta kasu honetan zenien oso ondo oso oso agerikoa izan da hori, ez? Ba, asadek ez du behatzi moitu, nahiz da legez, <coughs> bere, bere lurraldea, bere lurraldearen zati bada, hau da, Siria barruko lurralde bat, eta Turkoak aldiz indute, nahiz handuduten, ez? Natoren baimenarekin gaina, ez da zago Turkia Natoko kide nagusitako badala. Turkiak esiriako kurduen kontrako masakrea aintzina darama, Igan deuntan armadak eta ankararen alde diren milizia siriarek kontrolpian hartu dute afrin, siriako ere mu kurdua. Egoera latz hortan, ospatuko dute neuroz beren abirrieguna kurduek aste arte Hortaz mintzatzeko, Carlos Zuru Tuzan azioarteko kasetaria aste arte untako gomitago izberdin. Turkiak ipatzen duzun, egan behar da, eta kurduen sarraskia uh, hortan, Europak, ez duela, eta mendebaldea, orokorki, ez duela behatzik mugitzen, egiten duzun bezala, nunbait Turkiak ere Europa isilika txikitzen du migratza gaiarekin? Hoxe, hori da, hor <coughs> da akordi ez. Ikusi dendu mila eta amabostean, amabostean zertatu zen eh, migrante eta refusiatu golde horiekin, Eta funtzion izantzen ba Turkiak e, bere errefuxatueguneen esiak erekizituzela eta eta aukera emantzieten edo edo bideak erraztu ziteeten ba, Europa Europara iristeko. Eta hori izan da presio neurri bat Erdoganek erabiltuduna, ez? Orduan <coughs> edozein basakeria dela eta ba Europak bestaldera begiratzen du, ze jakin badaki Erdogan haserrtuzkiot ba berri ze itu, ba baiturri hori erekiko dula, ez? eta Europa jakina horren beldur dago. Orduan, Afrengo kasuan hain justu, ba, ba bueno, ba, entzun ditu, ba ba salaketa asko, baino maila askotan maila pertsonalean edo baino ez ez du ez du entzun estatua bat edo, edo, edo manifestu bat Europar mailakoa hori salatu ez. Jo hortana, zeik ekoldu eh, e ixuxiak e Gero, ba, Siria ulertu behar da gerra, ba, Mundu Guerra baten kontekstuan, ez? Sasoio batean, ba ba zena, gaur egun, ba, ba, Sirian dago, beste. Orduan Sirian dano jakion bezala daude alde batetikan Amerikarrak eta Saudiak eta Katariarrak eta eta Europa jakina eta bestaldetekan ba Erusia, Iran eta eta Sarekin larratu bestein beste bat aktorez. Orduan, eh, laburbelduz bakurduak daude denen ertilan, ez? E, kurduek jaso laguntza, Amerikarren laguntza jaso dute, hizi zen kontraborrokatzeko Siriaki aldean. E, afringo kurduek eh, ainbatilla betez izant zuten Errusiarren laguntza ba Alkaeda ta hizi zen kontraborrokatzeko Pernesku aldetan. Baina, bueno, eh, agendak eh, agendak askoze, bueno, askoze baundiagoa dira eta orduan iriztia puntu bat nonkurduak erdian dauden eta molestatu ite duten, ez. Orduan, ba, jakina, errusiaren apostoa izan da, asaden aldekoa, eta kasu honetan, ba, errusiak behar du agente hori edo aliatu hori hor mantentza, hor jarraitza iranek behar duen bezala. Amerikarrek aldiz beste aliantza bat, beste agenda bat izan dute eta esan bezala, ba, kurduak erdi, erdian gelditu dira. Ez? Historio guzi horietan, afera guzi horietan, zentainitz gauzaba dira jokoan, kurduak dira petzeroak, kurduak dira zapaluak? Bai, ba, ba, eta oso oso penagarria, zez dalen ematen du historia bain eta hori zerret pikatu ditendala, askotan gertatu zaie eo, ikusi izan dukio kurduak, ba ba momentu hondi baten aurrean eta gero momentua iristen danin ba, ba potentzieek eta ustezko aliatuek bizkarra emate hietez. Hori ikusten nahi dagoen eta eta ikusita batez nola, nola e, borrokatu duten estatu islamikoaren kontra eta bestaldetik borrokatzen agizien bitartean nola jarri uten martxan ekialde hurbilean ineusko proiekturik ambiziosoena, ba Hori, hori, hori ere, ba, ba, ematen du ba, ba ez zakatela eskubiderik ba, ba, bertan bizitzeko, ez? Hoja va ba, guneazari gira, Siria ipar Mendebalde Mendebaldeaz, non badiren kurduak, eh Kurdistana, Siriako Kurdistan, Kurdistan hots eh Garai PNDHk ere sentiren kurduentzat Kobaneko batailaso goitzen gira, eh Siriskuko baneta Kamishli beste eh, gune urgentzat Zegoera, zatezu. Bai, eta zer gizku, zenta horiako kurduen esku dira ez, kubane hasteko ala da? Bai, bai, kurduen esku eta momentuz amerikarrak handa horeaz. Eta malez e, amerikarrak hortik ospainezkioz, ba, ba kurduak ba, ba naiko salduta dituko. Zatik, ba bestaldean, bestaldean izango bai ditu ze, turkiarrak asat, irandarrak errusiarrak e, eta barrez. Orduan, kurduek bazekitean asira-asiratik, ba, Amerikarrak zeudela han ben interesak, e, ba, beti bezala defenditzeko, ez. Miniozirako gerran, gerra gehienetan bezala, ba, ba ezintzera bakarrikan galdikun. Alde batera edo bestera lerratu barra gazu, eta denek aliatuak beharri duze, sana, kurduek eskuando hietan amerikarrak izan ditu zen bezala ba ba siriarrek errusiarrak eta irandarrak izan ditu ez. sate eta uze askotan leporatzen zaie eske bai eske kurduak lerretu dira imperialistekin baina bueno ba nere hitzait uritzen errusia imperialista ez danik ba ez da iran ere ez orduan bueno hor ikusten dira bi bloke eta talen aipatu duana ez ba kurduak erdi erdian gelditu erdi, dira ez Alde batean, amerikarren babesak ate amerikarrak bertan daudelako mina frinen justu ez daude orduan afrinen ba, aba ikusi jo girodi ez nola dauden turkoak ja hiri ba, barruan eta eta, eta eskualdea ba, menderatzen. Ez nahi du Amerikagak uh, likutzen badira, kurduak uh, Kur kurduak sapaluak izan direlako banen ere bai? Bai, bai, bai, jakina. Oso bakarrikan geldituko ya. kurduak eh, ba, karo, eta ez dezagun astu estatu islamikoa ez dala, la desagertu Hau da, justu estatu islamikoa desagertzea, zegoen momentuan bakurduak jun darri zandu dira afriñara borrokatzera ez. Hor Amerikarrak hortik desagertuzkioz, ba, izango dituzdua horren, ba, iparretik turkoak, egualdetik estatu islamikoa, alkaeda, asat, irandar miliziak, jezbola, errusia, -E eta barra, hau da, mundu osoak kurduen kontra ez. Hmm. Eta, denborabinen, egiten duzuna, eh, estatu islamikoa berpizten da, nunbait baita, ikusiz, Turkiak, Siria, bier, nun baita, konbeni zaiela kurduak desagertaraztean, nun baita, kakotxean arttean, nazionalismo horiek biltzen dira, Turkiak, Arabiak, Sunitak eta Iraniak arttean, horrek uh, eh, estatu islamikoak azkartzen aldo? re jakina Danok ikusi Estatu islamikoak notu islamiko nola piztu duen beste a beste Turkiak ez. E, estatu islamikoa eta alkaeda eta Alkaedako filialatzen ja bat al, al nuzra eta esana e, Turkiak erabilitu arma guzti horiek eta Turkiarrek babesa eman die, talde ihadiste hauei kolore guzitako ihadistei bestea beste edo beste, e, batez ere kurduen kontra borrokatzeko ez. Orduan, kurduak ahhuluzkehoz, jakin ba, ba, ba, ikus dezakegula horren beste berpiste bat. Gijadisten beste beste holdarraldi bat. Bururatzeko Carlos Aizpurua zure sentimendua guaikoa egoera ikusita zoin da? Ba, tristuras, tristuras dit, tristura sentitzen dut tristura ba, itzela. E, aurrekoan lagun batekin be, kanzeterean beste lagun batekin gomentatzen nunez ematen du Ba, bueno, ba, ba, potablea edo, edo, edo bideragarri eta justua dan edo, edo zein sistemari etzaio aukera ematen ekialdu urbilan, ez? Ni, ni bizitatu izan dudek jut, ba, Marokotik Pakistaneraina, Pakistanera horko tarteko herrialde guztiak, ez? Ta roxaban ikusi dudana izan da, ikusi dudan, ba, sistemarik justuena eta egualitariona eta bideragarriena eta jakina demokratikoena, ez? Ta, eta justu dagoen bakarra... E... Ba, bueno, ba, zapuzten eta eta eta uzten dugu, ez? Orduan ba, ba bai, ba tristura hondia zehorti kanpo, esan bezela ikeldu hurbilan gainentzeko alternativa edo islamismoa txirrita naizunita edo edo arabiar nazionalismoa, ez? Hau da, eh Asaden sistema edo Sam Husseinen Xanasa soi batean, ez? Orduan, ba bueno, hori ba, desagertuzkioz ba galduko deu horre ondan itzaropen iturri bakarra. Esango nuke. Hor zertzen, pixka bat, estatu federalak bezala, zesea, no lab, labur bildu hozaban uh, igentzen zen sistema justu edo horekatu hori? Bai, siriako kurduak ez inondik ere siriar arrestatu hau txina, ez. Beraik beti esan dute siriar radiela, minofuntxea nahizuten azan, estatua edo potera descentralizatu, ez. Beraik bideatu dute konferralismo demokratiko ditzen eko sistema bat non E, bueno, asamble, asamblean bidez hartzen e, dien erabakia, ketan ekosistema horizontala da, ez? Demokrazia erradikala ere deiturikoa. Orduan aipatu bezala, ezakialdur gugikon mapa ez zuten ikutu nahi, baina bai, e, ikutu nahi zuten ezan poterea, eh? potere zentral hori, ez? Zer, dakion bezala, ba, ba bueno, ba, asadek sirian, ba, izan dugu, gobernu oso, oso, oso <coughs> ba, ba, ba, oso zentralista. Eta kurduek aldiz nahi zuten hori dezentralizatu. Estatu laiko bat, euskualde laiko bat sortu, non gizon naiz emakumeentzako e, e, aukera berdina zeuden. Ni egon naiz askotan roxaban, azkeneko aldiz, egon nintzen hilazko udazkenean hori da. Eta, eta bueno, ba beste a beste, emakumaren papera kurdistanen bezala ez detolakori beste nion ikusi, ezekiel eh? durbilen. Ordan aipatzen una, ez? Ba, behingo sortzenda sistema e, justu bat eta demokratiko bat, benetan demokratikoa da Eta eta hori bueno, erasotzen duten bitartean ez zeu ezraiten, ez? Arraik, ez ba. Bala, Ma, tristura, de... bai, tristura ondilla. Nujos de guna, tristia beraz aurten aurtengo behingoz <coughs> eta aspaldian begi daula da, bean beriziki aurtena kurduentsat. Bueno, pentsatu nahi kurdua beti buru altxatu gutela ez, Makina arraski eta makiñabas zigor, pairatu izan dudek juzte historian zehar eta, eta oaindik hor daude ez. Hor duan ba, bueno, ahi tristea, mi aldi berin, ba, nik ikus pentsatune eta beti induten bezala burua aurki altxatuko gutela berritu. Galo, surutuza mile esker. Eskerrek asko zu